ואם ממש ממש נהניתם, אתם מוזמנים לגשת לדף התרומות שלנו בעלילון.נט ולזרוק לנו שקל או שניים כי לקרוא קומיקס זה לא עסק זול. אנחנו פתוחים גם לבקשות והערות בכל נושא, אז אם בא לכם, תשאו איתנו קשר. אני כאמור, תום שפירא. האורחת שלי היום היא... דורין חיון. למי שמאזין לפודקאסים של עלילון באופן קבוע או קבוע, אתם מכירים את דורין, היא התארכה בפרק של Who Podcast to זה היה פרק מספר 7, אני מאמין, או 8? אם זה היה באמת שבע הייתי יכול לעשות בדיחת מה שבע, מה כמה, אבל לא היה לך פעם. Yeah. Uh, דורין, על מה אנחנו מדברים? מה הסדרה, yeah. מיני סדרה, סלש אומן גרפיה yeah. ביקורתית שלנו להיום, yeah. הוא אמר כאילו זה לא מופיע בשם הפרק, שהמאזינים yeah. הורידו ממנו את הפודקאסט הזה. אתה יודע, יש מצב שהם לא קוראים, הם פשוט כל כך נלהבים שהם ישר... Yeah, yeah. Yeah. Okay. Uh, אנחנו הולכים לדבר היום על סאודן בסטרדס. סדרה של ג'ייסון אהרון מילים, ג'ייסון לטור איורים, ויש לנו את ג'רלד קיי פלצ'ר על האותיות. או-אה. כן? זה נראה לי כשזה יוצרים קבועים, אני חושב שחשוב לציין, מי עושה גם את הדברים הקטנים יחסית. במה עוסק סאוז'ן בסטרדס? למעשה... הטים הראשי שלו, לפחות כשאתה מתחיל לקרוא אותו, הוא על עיירה שנקראת קרו קאונטי. כאילו, מחוז, כאילו, לא היה. מחוז, בו עיר אחת שהיא העיירה המרכזית, שהיא בערך בגודל של, לא יודע, רבע ראש פינה, הייתי מנחש לפי התמונות שם? משהו משהו כזה, כן, והרבה יישובים בודדים קטנים מסביב. כן? כאשר הדבר המרכזי בחייהם של התושבים של הקאונטי הזה, זה פוטבול. כמובן שבהתחלה זה פחות מתמקד, לפחות בחוברת הראשונה ובחוברת השנייה, אתה פחות רואה את זה, אתה יותר מרגיש את הכל מבחוץ, מכיוון שהיהדות הראשית, לפחות בסיפור הראשון, הוא ארלטאב, שמגיע מבחוץ אחרי שהוא לא היה 30 שנה בקאונטי, למעשה. לאחר שהוא בא בעצם לרוק, לרוקן ולהכין את הבית של אביו למחירה אביו שנפטר, כאילו. אביו שנפטר לפני 30 שנה, ובעצם עד אותה נקודה הבן דוד, כאילו הדוד קרל שלו התגורר באותו בית. עכשיו, למעשה, כשמצ... כאילו החלק היותר נחמד שמציגים לך את העולם, אתה ישר חושב, אה, אוקיי, אנחנו נמצאים באלבאמה, עכשיו אנחנו הולכים לקבל uh, another taste of the south, כמו שאומרים, uh, שזה מאוד נכון בנוגע לרוב הקומיקס, אבל אני חושבת שממבט ראשון לא הייתי מנחשת שכל העולם, כאילו, לפחות של רוב הדמויות פה, סובב סביב, uh, לפחות חלקם הגדול, סביב פוטבול. כן, זה קומיקס על פוטבול. למעשה, כן. כן, במשך חלקים מרחבים. האוגדן השני, אם אני זוכר נכון, הוא רק על פוטבול. לא, לא רוצה <laughs> את ההקדמה שלו. <laughs> כשיוצאים אוגדנים, יש הרבה פעמים, אתה יודע, צוחרים מי שיעשה הקדמה. בדרך כן. כלל זה יוצר קומיקס אחר. לפעמים איזה כוכב טלוויזיה או כוכב קולנוע, אם אתה קווין סמית תמיד מביא את... Uh... בן נפלק שיכתוב לו הקדמות לקומיקסים שלו, כי היי, אני מכיר את בטמן, אז הוא יכתוב לי הקדמה. כאילו, למה לא בעצם? כן, ובמקרה של הקומיקס הזה, כאילו, הווליום השני מביא לנו בתור הקדמה את דבריו של ריין קליל, שהוא All-Pro-Center for the Panthers of National Football League. אני הבנתי את המילה פנתרים מהשורה הזאתי. כן כן כן כאילו אני אני אול פרו סנטר זה פוזיציה מסוימת בפוטבול אני מניח. הוא לא מנהל של איזה מרכז לימודי בשם אול פרו. כנראה שלא. כנראה, כנראה של... שלא. אז כאילו זה, זה דבר ראשון שבאמת זה משהו שבא לפחות מבחינה אישית שלי נגד הקומיקסים. מבחינה אישית של רוב האנשים שהם לא אמריקאית. פוטבול אמריקאי אה, אה, כאילו יש סיבה שברוב העולם את יודעת כדורגל זה כדורגל. וכשהאמריקאים מדברים על פוטבול, הם מדברים על הגרסה שלהם, על אמריקן פוטבול, ושאר העולם לא ממש מתעניין בזה. זה הספורט האמריקאי שהוא הכי, נראה לי, תוך אמריקאי. כן, מאוד מאוד תוך אמריקאי, גם, גם... בתור, אתה יודע, כמו שאתה חווית בעצמך בתור ישראל שקוראת את זה, אז כאילו, ה... ה... אתה לא מבין אפילו את, ה... את, תרמ... לא... את הטרמינולוגיה, או את האהבה המוזרה הזאת, כאילו, רוב הדמויות פה יש להן... אובססיה מסביב לעולם של פוטבול ברמה, ברמה שכאילו, אתה יודע, זה לא שראית המון ישראלים שיש להם את אותה אובססיה כאילו, רגע, זה כבר בצורה אני, הזאת. אני, מישהו אומר למישהו אחר, אני זוכר אותך, כן. אה, שיחקת בג'וניור ליג לפני 30 שנה. בדיוק. לפני, הוא ראה אותו לפני 30 שנה, כאילו, את האיש הספציפי הזה, ואומר, אה, ah, כן, אני זוכר אותך, כי היית בלם במגרש, כאילו, זה סיבה מבחינתי לזכור אותך לכל החיים. אז זה משהו שאמור, שאוטומטית עושה לי, אני מניח, לא אנטי, אבל בן כזה טוב, זה לא ממש מעניין אותי. אבל, והעובדה שסרדון אמרסוס בכל לר... זאת, אתה לרתק אותי, אגב, חשוב לציין, זו סדרה שעדיין רצה. אנחנו מדברים כרגע, אה, לצורך השמירה לסדר הטוב, על שלושת העוגדנים הראשונים, שכוללים את, חובר... את חוברות 1 עד 14. אה, זה גם, אה, אגב, מה שנספיילר בוחר אותו כשנגיע לפרטי עלילה מתקדמים, לא מעבר לזה, אה, ובזמן ההקלטה החוב... יצא כבר חוברת השסר, אני מאמין. ויכול להיות, ורוב הסיכויים שעד שהפרק יעלה, תהיה לנו חוברת 17, אבל אוגדן רביעי עוד לא יוצא, כי הסדרה הזאת עובדת מאוד מעט. מי שרוצה לענות, מוזמן לעצור עכשיו, לקנות את שלושת האוגדנים הראשונים. הם מאוד זולים והם קריאה מאוד מאוד מהירה, מאוד מאוד כיפית. מאוד okay. מאוד okay. קנית. אז תעצרו? Okay, אוקיי, עוד לא קראתם את זה? חזרתם אלינו? יפה מאוד, אחלה. Uh, אחד הדבר, אבל מה שבאמת מרשים אותי, במקרה של סאודו ברסר, שזה מתחיל... בתור משהו שהוא נראה לך סיפור אחד, כאילו סיפור מאוד ישיר של הגיבור שחוזר לעיר נעוריו ומשליט סדר, ואני לא יודע אם את מכירה, אני לא יודע אם המאזינים מכירים, יש סרט קלאסי, סרט אקשן אמריקאי קלאסי בשם Walking Tall, שזכה אפילו בשנות ה-70, שזכה לרימייק של דווין דה דו רוק ג'ונסון לפני שנהיה סופרסטאר, שם ב-2005 או ב-2004. על uh, מישהו שהוא כאילו הבן של, uh, uh, כאילו, מישהו שגר גם כן בעירה קטנה כזאתי, והוא יוצא לשרת בצבא, וכשהוא חוזר ומגלה שהעיר הקטנה שהוא זוכר בדוריו הפכה לפשע ושחיתות, והוא, והוא, והוא מחליט להחזיר את הסדר, וכל זה מבוסס באופן מאוד, מאוד חופשי על הסיפור האמיתי של uh, ביופרד פוסר, שזה באמת בן אדם שגם כן גדל בעירה קטנה כזאתי, והלך לצבא וחזר. ופחות או יותר באופן מאוד פופוליסטי בחר את עצמו לשריף והשליט אה, אה, סדר או אימה, תלוי את מי אתה שואל, במקל ואגרוף. אז כאילו, אתה חושב שזה יהיה הסיפור הזה? אז, האוגדן הראשון, ארבעת החובות הראשונות ספציפית מתייחסות לזה. ארל טאב הוא ביופרד פוסר, הוא החייל שחוזר הביתה, הוא האיש שיכול לראות את מה שכולם לא רואים, כולם כולם מפחדים מבוס הפשע המקומי שכמו שאמרת, הוא גם מאמן הפוטבול, אז יש לו טוני סופרנו וגם את הילת הכבוד של האפיפיור מבחינת האנשים האלה בו זמנית. ארל טאב הוא לא... לא, לא אני אומר, ארל טאב יכול לראות את מה שכאילו כולם לא רואים. כולם חושבים שהקואוץ', הבחור שמנהל את הפשע בעיר, הבחור שבעצם מנהל את כל העיר, הם מצד אחד נורא מפחדים ממנו, כמו כאילו, כאילו גנגסטר, כאילו טוני סופרנו, סנדק או מה שזה לא יהיה, ומצד שני יש להם הילת כבוד אוטומטית כלפיו, כי פוטבול זה החיים מבחינתם, והוא מנהל הוא, חץ, הוא חצי מאפיונר, חצי אפיפיור. ובגלל זה אף אחד לא מעז לגעת בו, אף אחד לא מעז אפילו לחשוב על זה שיש משהו לא בסדר בזה שהוא סוחר בסמים, הורג אנשים, סוחר בנשק, וואטאבר. כאילו, יש לו את, את השריף בכיס שלו, יש לו את, ה, את המטיפים בכיס שלו, כולם אצלו. כן, ברמה מסוימת אתה אומר, כאילו משהו שנורא מורה שמתי לב, <אז> וגם באוגדן הראשון וגם בהמשכים, הוא סוג של קובע את חוקי המשחק משונים. עכשיו, ארלטאב, כשהוא מגיע... נראה, שמים לב לזה בחוברת הראשונה, שכשהוא נכנס לבית אתה רואה, אתה רואה ממש כל מיני כתבות על הקיר, על, על אבא שלו שהיה פעם שריף, על מאורע שבו השריף, כמו שאומרים, לקח את החוק לידיים עם מחבט מאוד מאוד גדול ומאוד מפורסם וריסק אותם במכות, כמו שאומרים. זה אלמנט מאוד מאוד חשוב, כאילו... מאוד מודגש ומאוד מאוד חוזר על עצמו גם במהלך האורגנים האחרים, שבעצם ארלטאב בא והוא בתחום אמר לא, אני לא אבא שלי, וכאילו למעשה ככל שהזמן עובר הוא יותר ויותר, כאילו, בעצם נכנס לתפקיד של אני אבא ואני אקח את החוק לידיים שלי. ובעצם כשה, כאשר החוק שמוכתב באותו קאונטי זה, החוק הקו... זה החוקים של הקורץ'. כן, ועוד פעם, במהלך כל העוגנון הראשון שעושה ארבע חוברות, אנחנו חושבים, זה הסיפור של איך ארלטאב ינקה את המחוז, ואז מגיע... הגיליון הרביעי, <מח> ו... החמישי למעשה. לא, לא, לא זה, זה, זה הגדול הראשון מאוד מאוד קצר, זה רק ארבע חוברות. لكن, כן. אז... בסוף של... של הגיליון הרביעי ארל <כן> ניצב מול הקוא�', בוס, ש... ואומר לו פחות או יותר, אני עכשיו החוק החדש, אני הולך להשמיד אותך, וקוא�' בוס הורג אותו. כן. בידיים <כן> חשופות. עם אותו מחבט למעשה, המע... כאילו קודם כל הוא חונק אותו לעולם ואז הוא תוקע את המחבט של ארל של... של... ל... ל... באפה. ובלי לספיילר סדרת טלווידא מסוימת שחוזרת בזמן הקלטה לעונה החדשה, זה מאוד <laughs> כזה כאילו, רגע... רגע משחקי הקסי כזה... אתה חושב שאתה יודע מי הגיבור, ואז סדרה כזו אומרת לך. גיבור חשבת חשבת שיש פה גיבורים או איזה טעות ואז בעצם מזה באומדנים 2 ו3 הסדרה מתחילה לאט לאט להרחיב את העולם שלה זה לא סדרה על הגיבור שינקה את הדרום זה סדרה כמו שהגיבור שלה זה סדרה על כל הממזרים הדרומים על כולם זה סדרה על קאוץ' בוס סדרה על השריף שנמצא בכיס שלו אבל ממש רוצה לצאת החוצה זה סדרה על העוזר מאמן שלו שהוא זה שבעצם גידל את קאוץ' בוס וראה אותו הופך מילד. ילד מאוד מאוד עקשן למפלצת אמיתית, זו סדרה על אנשים שחיים בשוליים של החבר הזאת, כאילו, השוליים של השוליים. זו סדרה על הילדים שמשחקים פוטבול, ובעצם נהיים בעצמם קצת שיכורים מכוח, כי כולם חושבים שהם... אף אחד לא מעז להגיד להם לא, כי הם השחקנים, כן. רק לקרות שמותר להגיד להם לא. זו סדרה על כל האנשים האלה, זו לא סדרה על אדם, זו סדרה על מקום, על תרבות, על, על זמן, זו סדרה על אווירה, כאילו, אה, יש... הכפולת עמודים, סליחה, העמוד הראשון, ש... לא, לא, לא כפולת עמודים, הכפולת עמודים שפותחת את הסדרה הזאת, רק כדי להבהיר לנו אה, באיזה סוג של סיפור מדובר, היא כלב שעושה את צרכיו על הדשא, הכל מוצג בטונים סופר אפורים של כזה, אתה נכנס פה לליבו, אתה נכנס פה לאיזה אזור דיונים. הוא מטיל את צרכיו, ואנחנו רואים כביש בפינה, בפינה של העמוד, ושורה של שלטים של... כנסייה זאתי, ועוד כנסייה, ועוד כנסייה. מבין כזה השילוב בין uh, קודש לחול, מה שנקרא? כן, זה... ההפך לחול. זה כאילו, כמו להגיד, אתה נכנס למקום uh, מאוד מאוד מאוד uh, לא מחובר uh, לחברה שאתה מכיר, מאוד מאוד uh, שמרני. כאילו, uh, הם... שמרני אמריקאי, כן? כי בסוף, כאילו, השמרנות היא לא רק... כאילו, יש פה קטעים שהם סביב צ'רץ', אבל כאילו, זה... ש... זה... הרבה יותר כאילו תרבותית מורגש שמרני, התרבות מסביב לפוטבול, וזה כל העולם, והצ'רץ' זה כאילו מסביב לזה, כן. אוקיי, mm. uh, okay. אז בואו נדבר קצת, כשאנחנו מדברים על הסדר באופן כללי, בואו נדבר על uh, צוות היותרים, על הג'ייסונים, לא חשוב יותר, אם כי כמובן חשוב לציין, עבודת הצביעה פה uh, גם כן עושה אווירה מאוד נוספה. אני חושב שזה ג'ורדי בלר, <laughs> אני לא בטוח, אתה <laughs> מה עבודת ה... הקלרינג כאילו. הקלרינג? אה לא, לא, ג'ייסון לטור עושה את הקלרינג לעצמו, מוזר. כשקראתי את זה בהתחלה בגיליונות ואז אמרתי לו, גדלנים, שכרתי שכנית את השם ג'ורדי בלר? או שטעיתי או שהם החליפו בשלב מסוים? לא, זה מאוד מאוד אחיד האמת. אה אוקיי, אז זה כולם ג'ייסון לטור. אז בואו נדבר באמת על הג'ייסונים. מצד אחד, ג'ייסון ארון כשהוא התחיל לכתוב את הסדרה הזאת, הוא פחות או יותר... כבר סופרסטאר, זה מישהו שהיה לו זינוק מאוד מאוד מהר בעולם הקומיקס, 2007-2008 הוא כותב כמה סיפורים קצרים של וולברין אחרי שהוא זכה בתחרות או משהו, ודי אף אחד לא שום לב אליהם, כי סיפורים קצרים של וולברין יש 100 ביום, באותו זמן, ואז הוא עובר ל-DC והוא כותב בשביל ורטיגו את The Other Side, שזו סדרת מיני סדרת מלחמה על וייטנאם, מאוד מאוד קצרה, מאוד מאוד יפה, כמות מהר אם אני זוכר נכון, שמיד שם אותו על המפה, ומזה הוא מקבל הזדמנות לעשות את היצירה הארוכה הראשונה שלו, את סקלפט, שמעובלת בימינו לטלוויזיה, mm. סדרת, uh, סדרת פשע שמתרחשת בשמורה אינדיאנית. אם מדברים על סדרות פשע שמתרחשות במקום ואווירה מאוד מאוד ספציפיים, שונים מהמיינסטרים, רואים שהוא כאילו, אם מנסים לקרוא את סקלפט, רואים שהוא כזה עובד לסגנון הזה. ואז הוא עובר למרוויל, והוא מצליח, מהאנשים הנדירים האלו שמצליחים לתרגם אלטרנטיבית שלהם לכישורי גיבורי על, אה, לעופר זעירה, גם כן מהלילון, גם כן מפודקאסט הקומיקס, אזור אה, נדפים, יש את הדבר הזה שהוא אמר לי פעם, ג'ייסון אהרון יכול לכתוב הכל במובן של ג'ייסון אהרון יכול, הוא לא בהכרח הכותב הכי טוב בעולם, לפחות לא בעיניי, אבל הוא כן יכול להתאים את עצמו. לכל ז'אנר, כאילו אתה אומר לו לכתוב גיבורי על, הוא יכתוב גיבורי על, אתה אומר לו לכתוב פנטזיה אפית בתור, הוא יכתוב פנטזיה אפית בתור, אתה לו לכתוב אה, סדרות פשע, פשע, אתה רוצה סיפורי מלחמה, סיפורי מלחמה. אתה רוצה להיות פרוט, הוא, את זה, הוא לך את זה. אין לו, לו ז'אנר שהוא מרגיש בו לא, לא אוקיי? הוא כל כך טבעי כשזה מגיע לקומיקס, כאילו, אה, יש, אני חושב כאילו, יש יוצרים... שאתה מרגיש שהם קצת מתאמצים, אבל כשאתה קורא את קומיקס של ג'ייסון אהרון, לא משנה מי הצייר, הקריאה תמיד מרגישה מאוד מאוד חלקה. כאילו, יש לו בראש את כזה, אוקיי, איך לסדר את העמום? איך הפאנלים אמורים להתחלק, כמה מילים יכולים להיות בכל זה, כדי שחוויית הקריאה תעבור מהר מאוד, לא? כן, זה מאוד מורגש. גם כן, גם פה לך תכנים שהם... Uh... כאילו חלק מהסיפורים, גם החוברות היותר קצרות, גם הדמויות שכאילו, שהוא מביא רק לחוברת אחת, או ל... אתה יודע, או לממש לכמה פאנלים, אתה... זה כאילו, זה, זה מדהים, הכל כאילו עובר בצורה כל כך אה, חלקה, יש פה דברים שהם כאילו כל כך רדים, הסיפורים שלהם כל כך רדים, ואתה לא... אתה לא, אתה לא נתקע, כאילו, אתה מבין למה אתכוננת? אתה פשוט זורם עם זה, ונהנה מכל רגע. אני, כמו שציינתי לפני שהתחלנו את ההקלטה, התחלתי לקרוא את הקומיקס פעמיים, ונהניתי ממנו בקריאה שנייה בדיוק כמו בקריאה הראשונה, וזה לא כזה ברור מאליו. יש דברים שלא בהכרח מסוגלים לעבור פעמיים. כן, כאמור, העובדה שהוא יכול באמצע הסדרה, כאילו באמצע... קשת סיפור לכאורה, פשוט לעצור ולהגיד לא לא לא, עכשיו אנחנו מדברים על הדמות הזאת שלא, כן. שבקושי ראיתם, כאילו בחוברת אה, 11 משום מקום יש לנו סיפור על צייד אה, בחץ וקשת, או חום של צד בימינו בחץ וקשת, שגר מחוץ לעיר, כאילו, שגר על הקצוות של קרוב קאונטי. והוא... גר ביער בבקתה כן, למעשה. כן, כאילו, הוא השוליים <laughs> של השוליים של השוליים. ששייך ו... לכנסייה מיוחדת. שמאמינה שחלק מהפולחן שלה זה ה... שיקיש אותך נחש. כן, כן, שהנחש ידע כאילו להוציא ממך את ה... לגלות את התור. הרעיון אני חושב שב... לוקחים את הקטע של לדבר בלשונות, כאילו תרתי משמע צריך לעקץ והערס יוצבים לך משהו אלוהי כזה. בדיוק. או, ש או שזה או שתשלוט בנחשים ואז בכלל כאילו אלוהים איתך. כן. אז כן, אנחנו פתאום עוצרים לזה וזה בונה קצת את העלילה הגדולה כי אנחנו רואים שהוא עוד חלק מהאימפריה של קואוצ' בוס בסוף עם כל הטענות שלו של, של אני חי לבד, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אנחנו אנשים בסופו של דבר פשוט אומרים לו לא, כאילו לא, אתה מבלשן את עצמך, אתה חלק מאותה אימפרית פשע כמו כולנו. בדיוק, גם אתה, בצורה כזאת או אחרת, ו... אה, משרת את בוס. ואתה כל כך נבלע בתוך הסיפור האישי הקטן שלו, על זה שהוא, כאילו, הוא מישהו הורג מישהי שהיא חלק, מה... מתקיף מישהי שהיא חלק מהקהילה הדתית שלו, והוא מחליט לנקום בו. ואתה כל כך נשאר בתוך הסיפור הזה, כשבסוף מזכירים לך, אה ah, כן, ג... גם האיש הזה, הלכאורה חופשי, לא יכול לברוח. כאילו, הוא גם חלק מהרשת הקוויש הזאת, אתה אומר, אני מבין. הכל מתקשר, כאילו, עוד פעם, coach boss הוא פוטבול, ופוטבול זה הכל. נכון. הבחור הזה אומר, אני לא, אני בכוונה, אני לא רואה פוטבול. זה חלק מהבילויים הארציים האלה שלא מעניינים אותי, מבחינתי רק התנ״ך והצייד, אבל לא, הוא לא יכול לברוח מזה. יש גם את החוברת הזאת שמדברת על איסיו ומאטר אה, כשהילד בתרדמת מתכוונת, או כן, יש שם החוברת, יש שם הרי גלישה, כאילו, זה באמת עם איסיו והכומר שהולך אחת. איסיו למי שלא קורא את החוברת, אני מקווה שאנחנו מתאים כמו שצריך. כן, אני לא יודעת איך להגיד את זה. זה הכוכב פוטבול המקומי, כאילו, זה ה... לשעבר כבר בעצם, כי הוא כבר זקן מדי. הוא עדיין משחק, לא? לא, הוא לא משחק, הוא המתאם, כאילו? הוא העוזר יד ימינו של קורץ'. אז כן, כאילו זה זה שהיה פעם הכוכב, עכשיו זה נבוגר מדי, והוא מנהל, והוא מין כזה, הוא אגרוף של קורץ' בוסט כשצריך את זה, הוא הולך והוא מסדר עניינים, והוא במקום הזה שהוא כל כך דתי, האיש הזה מסתובב עם כאילו קקווי של השטן על החזה בלי טיפת בושה. אז כן. כן. ואבא שלו הוא הפריצ'ר למעשה. הרי הם מדברים, רואים את זה גם פעמים. כן. אה, אסיוט, הפריצ'ר סונדס. כן. וגם כשהכומר בחוברתה היא מגיעה, הוא בטוח שאבא שלו שלח אותו אליו כדי לתת לו לקשורינג. אני חושבת שזה נורא נורא יפה שזה כאילו שתי דמויות שכאילו, לפחות בש... בשתי העובדנים הראשונים, אתה... אתה לא נותן להם המון חשיבות, הם כאילו הם שם ואתה מרגיש שהם רק שם להיות אה, השריר וחסרי שכל וזה, אתה לא, לא כל כך כאילו פחות אה, מעניין אותך. הסיפור מאחוריהם, והוא כן נתן אה, סיפורים קצרים על שני הדמויות שכאילו כן היו קצת יותר, קצת יותר מעניינים. אולי פחות על אישו, אבל ללא ספק על מטר אה, כן, את... לתת להם עומק. שזה משהו שהוא לא ברור מאליו, בייחוד אל איך שהוא אותם, כי הרי בשתי האובדנים הראשונים אתה אומר לעצמך, אה, הם רק שחקני פוטבול חסרי שכל שלום, שלא מסוגלים כאילו בעצם לעסוק בעבודה אמיתית בחיים שלהם, הם מסוגלים אך ורק כאילו לתת מכות ולהרוג אנשים, אין להם את היכולת, אין להם את הקפסיטי לעבוד בעבודה נורמלית למעשה. Mm. ו, ו, וכשמגיעים ל, ל, לסיפורים הקצרים האלה, יש משהו נורא, נורא כיפי, כאילו נורא ערך מוסף, גם אם אתה שונא את הדמויות האלה. אתה, אתה קצת יותר כאילו, קצת יותר נהנה מזה שהם שם, בכל זאת. כן, אני, אני מסכים, עוד פעם, זה היכולת, היכולת הזאתי של ג'ייסון כן, ארום, שהוא גם פלוטר טבעי והוא גם מישהו שמבין את הערך של דמויות ולמה צריך לתת להן מקום ומימד מעבר לברור מאליו, כי כל דמות שלכאורה קיימת... בארק הראשון, בקשת הראשונה, רק כדי לשרת פונקציה. איזשהו זה הזה שבא לחטוף מכות, כאילו, והתפקיד שלו שלוש פעמים זה לחטוף אגרופים ועלות לפנים, ומי יתראה את זה פשוט האידיוט ברגע שמקבל את הבדיחות, ואז, ככל שהסדרה מתקדמת, אתה מבין למה הם נהיו מה שהם. ומאוד מאוד חשוב, אני חושב, לארון בסדרה הזאת, היא לא פשוט לשחק על הקריקטורה. כאילו, ארון ולטור, כאילו, ארון בטוח, לטור אני לא זוכר. הוא יליד דרום בעצמו, כאילו, והוא אמר שהוא בא לא ממקום ביג... לא כזה, אבל כן מרקע דומה. ואנחנו רגילים מאוד מאוד לקבל את המקומות האלה דרך סטריאוטיפים, כאילו, נהוג, לה... נהוג להגיד, מבקר הקומיקס פולו בריין אמר פעם, שתמיד שה... אומרים שהכותבים האמריקאים, הם כותבים על כל מקום מחוץ לאמריקה כסטריאוטיפ, אבל זה לא נכון, הם על כל מקום מחוץ לניו יורק ולוס אנג'לס כסטריאוטיפ, כי... כי משם רוב האנשים האלה מגיעים, הם מגיעים מהעיר הגדולה. מאיפשהו מהחוף המערבי או מהחוף המזרחי, וכן, מבחינתם שער העולם זה, את יודעת, יפן זה הנינג'ות והסמוראים, ורוסיה זה הקוזאקים, אבל זה, זה נכון לגבי גם חלקים מארצות הברית. כאילו, רוב, רוב הקומיקסים ש, שמתרחשים בדרום, הם יהיו סטריאוטיפים הכי זולים שבעולם, וכתובים בלי טיפת עומק. אבל אהרון אומר לא, כל בן אדם הוא בן אדם פחות או יותר, אפילו אם הוא חתיכת חר רצחני, הוא עדיין בן אדם. וחשוב להבין למה קאוץ' בוס נהיה קאוץ' בוס, וכל זה, כי יש את הסיפור השנייה שבעצם אומרת איך האיש הזה נהיה בוס הפשע המקומי. כן, כאילו, אתה, שתי חוברות לדעתי הראשונות של, של האובדן השני, שמספרות על התקופה עוד שהוא היה ילד, וילד ממש מסכן. אתה, אני, אני חושבת שבחלק הזה אני אפילו ריחמתי עליו, כאילו, הוא evet. היה... כאילו, ילד כאפות לא, לא, לא באמת יכול לתאר את, ה, את מה שעבר עליו. ילד כאפות שכל מישהו מביא לך כאפות גדול ממך ב-30 סנטימטר ו-70 קילו שרירים. כן. כן. אפשר לדבר על זה שאבא שלו היה, כאילו, לא יוצלח זה להחמיא לו, אפשר לומר, נכון? כן. היה, אבא שלו שגרם לזה שבשלב מסוים פשוט אה, אה, יפגעו לסיכוי של הבן שלו אה, לשחק בפוטבול, כי... Mm -hmm. באחד מהמאורעים, באחד מהמאורעות למעשה, יורים לו ברגל, כאילו, כמה, כמה איזה שעתיים או משהו לפני משחק. <laughs> משהו, משהו בסגנון הזה. אתה <coughs> כאילו, אתה מגיע לשלב, בסיפור הזה אתה מגיע לשלב שאתה, שאתה ממש מרחל עליו, כאילו, כאילו, עד כדי כך כאילו נדפק בחיים שלו. ואז, ואז אתה מגיע איפשהו לסוף האוגדן, ואתה אומר, הנכון, ah, זה האיש הזה שרצח בדם קר את ארל טאב באוגדן הראשון. אוקיי, okay. דיברנו הרבה על ג'ייסון אחד, בוא נדבר על ג'ייסון השני, ג'ייסון לטור, מה דעתך על סגנון האומנות שלו פה? סגנון האומנות שלו פה, כאילו, מאוד מאוד בעיניי, כאילו, אני לא רוצה להגיד מחמיא לדמויות, כי זה, זה לא מחמיא במובן ה... אתה יודע, עושה אותם יפים, זה יותר במובן הזה שהסגנון, גם הסגנון ציור וגם הצביעה, מאוד מאוד מאוד מתארים בעיניי את, האוויר, את האווירה ואת התרבות שמסבובה כל הדמות האלה נמצאות. בסוף הכל מאוד מאוד כאילו very raw, כאילו אתה מרגיש כאן שכל כאילו קצת אה, קצת מלוכלך, קצת מטונף, אין פה דמויות שהן ממש ממש נקיות ויפות. הדמות אולי הכי אה, נקייה ועפה זה הבת של אלטראב שהיא מופיעה על קטעים ממש קצרים, וגם היא אגב מופיעה בגוונים שהם קצת שונים, היא לובשת את הגוונים היותר בהירים משאר הדמויות. כאילו, היא קצת, היא mm. קצת, שונה, היא קצת שונה בצביעה שלה משאר הדמויות, וכאילו, רואים את זה בקונטרסט גם כן, כאילו, בחוב, בחוברת... 13-14. 14, 14 <אף> באוגדן בא השלישי. כן, זה הסיפור האחרון כן, בינתיים שנאסף. שבה רואים אותה ממש. כשהיא... חוזרת מאפגניסטן לקרו קאונטי בעצם, כן. אה, כדי לגלות מה אה, קרה לאבא שלה, כדי לטפל בעצמה בבית, mm. שאבא שלה הלך בעצם אה, לטפל בו, ואתה כן מרגיש שיש איזשהו קונטרסט בצביעה שלה לעומת שאר הדמויות. היא מוצגת באור הרבה יותר נטורליסטי סביבה, כשכל הדמויות האחרות מוצגות תמיד בגוונים של או אדום או אפור, או אפילו כזה חום אדמדם זה תמיד... התאורה בשער הסדרה היא מאוד מאוד לא ריאליסטית בכוונה, זה יוצר מין כזה מוד מוגזם של סכנה. וכשאם את, את צודקת, כשהיא מופיעה בהתחלה זה הרבה יותר נוטרואליסטי. Uh, הסגנון איור שלו לפנים פה קצת מזכיר לי את מייק מנולה. Uh, כן, שזה... מסתמד, אני עובר עכשיו על הביביוגרפיה שלו כצייר, כי הוא גם, הוא כותב יותר מצייר רוב הזמן, שזה, אני מניח, הגיוני, כי יותר, יותר מהיר לכתוב מאשר לצייר. Uh, הוא עשה את סלאדג'המר uh, 44, שזה מיני סדרה שהיא חלק מהיקום של הלבוי של מי מגנולה. ואתה יכול לראות פה את הקטעים מזה, אתה יכול לראות בדרך שבה הפנים של הדמויות הם ערימה של חתכים, כאילו קווים שהם חתכים ישירים, ועיניים של הרבה דמויות תמיד כזה נראות כאילו הם עושים סקווינטינג, כאילו הם תמיד כזה בואים בך דרך וכזה קלינט איסטווד. כן, אני, כן. אני, אני עושה עבק, רק לי דיסטוד, כאילו המאזינים יכולים לראות את הפנים שלי עכשיו. כן, אבל פשוט מאוד מאוד מדגיש גם את כל הכפלים, את כל, ה, את כל הגילאים של כל, את כל הדמויות המבוגרות שהן בעצם הדמויות... גם, גם לילדים פה יש המון קווים בפנים, אין אף אחד שנראה... זה המון סמוד, קווים, שכאילו, כן. כן, קווים של או עצבים, או באמת אה, לעשות כאילו... פרצופים כועסים ופרצופי קרב, המון המון פרצופים של... כאילו, אף אחד מהפרצופים בעצם בקומיקס הזה לא... הם לא פרצופים יפים ומכרחים, זה לא דמות שימוש... עד. כאילו, כולם הם אנשים קשים, כולם חיים במציאות מאוד מאוד קשה, גם אלה שהם uh, the top of the game, והם בעמדה חזקה עם uh, coach-boss בסוף. גם הם הם אנשים מאוד... Uh, אתה יכול לראות את הקמטים עליהם, אתה יכול לראות את ה... את החוויות הקשות שהם עברו רק, רק מלהסתכל על, על, על איך שהפנים שלהם מצו, מצוירות. Mm -hmm. uh, מה עוד, מה עוד אני רוצה להגיד על ג'ייסון לטור, טוב דיברנו על הצבעים, דיברנו על הקווים. Uh, זה מאוד, אני חושב שבאמת הסגנון הזה מאוד מאוד עוזר במיוחד להבדל בין הדמויות. Uh, של מאחר והתווי, הגופים הם מאוד מאוד ריאליסטיים, התווי פנים הם יותר מוגזמים, יותר נוטים לכיוון, קריקטורה אני מתכוון למובן לא של... לא אנושי, אלא <peers> של הגזמה, כאילו יותר מדי מקומט אפשר להגיד, אבל זה חשוב, כי לכל דמות יש את הקמטים שלה, וככה אתה יכול להבדיל ביניהם. לא יקרה לך מצב שאתה קורא את הסדרה הזאת, אם אתה מתבלבל רגע, מי זה הבחור הזה בז'קט האדום, ומי זה הבחור בז'קט הכחול, וזה בגלל שאף אחד לא לובש כולם ממשים אופנה הרבה יותר מפוארת, נקרא לזה. אהה, מאוד מפוארת. שורץ שורץ לרוב. על, על גבר בן 60, זה בדיוק כמו שאני רוצה לראות בבוקר. טוב, תראה, הוא... הוא מצעיר את אה... השערות הרגליים שלהם, אני אוהב את זה. אני, אני אוהב את זה שיש לכל, <laughs> לכל הגברים שערות רגליים, שערות ידיים, כי לאנשים יש את זה. רוב, רוב החבר'ה הם לא דוגמני על שיכולים אה, ל, אה, לשמור על גוף חלה כל יום. תלוי, בצעירים יותר מן הסתם הוא עושה את זה פחות. זה כן, כן מ... אבל אתה עדיין, אתה יכול לראות בהצללה כאילו רמזים לדברים האלה. כן. אוקיי, בואו ננסה לדבר מעבר לזה. האם את חושבת, כי עד עכשיו דיברנו רק טוב, בואו ננסה להיות רעים. האם יש משהו בסדרה הזאתי שלא מצא חן בעינייך? משהו שלא מצא חן בעיניי. תגידי למבקר הפנימי, תוציא אותו החוצה להתחבב. משהו שהיה לי טיפה מוזר, כאילו לא בדיוק מוזר, אבל אולי טיפה הפתיע אותי. הם מהר מאוד נהרו, כאילו. בעצם באוגדן השני לטהר את ה... לתת את הסיפור רקע של ה... וי... נקרא לזה מיין וילן. כן. למה אני אומרת מיהו? בדרך כלל אני לא מצפה שהם ייתנו לי את זה כל כך מהר. כאילו, אני חושבת שבמידה מסוימת הייתי מצפה לקבל דווקא את יותר הסיפורים של הדמויות מסביב, ורק אחר כך לקבל את הסיפור הזה של הדמות, ה... של הדמות הזאת. לא יודעת. כאילו משהו וזה היה נראה לי יותר הגיוני מאשר, מאשר הסדר הזה. היית רוצה זה... בנייה יותר מסביב כאילו לקרואוץ'. כן, הם ישר נתנו לי את קרואוץ', כאילו, ישר אחרי הסיפור עם ארל הם ישר נתנו לי את ארל וזה נורא הפתיע אותי. דווקא הייתי מצפה ש... דווקא בגלל שסיפור התחיל מנקודת המבט של ארל שהוא מאוד אליינטד ביחס אה, לקרוא קאונטי, כי הוא בעצם גר בבירמינגהם במשך 30 שנה. ואתה נורא מרגיש בכל רגע נתון, שכאילו הוא מאוד מאוד זר לכל התרבות פוטבול, למרות שהוא גר, גר, כאילו גדל שם. ואני חושבת שהיה מקום אולי דווקא לתת יותר סיפורי רקע של כל הדמויות, של, לא כל הדמויות, של יותר מהדמויות מסביב, ורק בשלב מאוחר יותר לתת לנו את, את הסיפור של מיסטר בוס. אוקיי. <אז> okay. ולו כי כאילו, גם, אתה יודע, גם נתנו לנו את הסיפור שלו והציגו לנו הרי את קורצ' ביג. כן. ואז ישר אחרי זה יש את הסצנה שכאילו שקורצ' ביג uh, מתאבד. <אז>, מתאבד. <אז>, <אז>, אז, uh, אז גם פה אני חושבת שאולי זה היה יכול להיות אולי טיפה יותר מעניין אם דווקא היינו מקבלים באמת, אם היינו הופכים את זה והיינו אומרים שאוגדן 3 הוא לפני אוגדן 2, אז יש מצב שזה אפילו טיפה יותר, uh, לדעתי, אני נותנת בילד אפ יותר טוב. Mm. כאילו, כי אתה אומר, כי, כי אתה בעצם אוגר כעסים כלפי קו"צ' בוס, הרי מה הם עושים? אתה אוגר סינה כלפי קו"צ' בוס באוגדן הראשון. באוגדן השני אתה מרחם על קו"צ' בוס, ואז באוגדן השלישי אתה עוד חוזר, כאילו, לבילדאפ של, של, של, נקרא לזה סלידה, mm. או... את, כאילו, אתה רוצה שמשהו ממש רע, יקרה, יקרה לו בסופו של דבר. וכאילו אני, אני מרגישה שאולי היה יותר חכם להמשיך את הבילדה בקו ישיר מהאוגדן הראשון ולשמור את, ה, את הפרק הזה על ה-Origion של קורצ'בוס וכל מה שהוא עבר כדי להגיע לאן שהוא הגיע בשלב יותר מאוחר. אוקיי. Okay. Uh, אני אגיד שלדעתי יש בעיה עם הפייסינג של הסדרה הזאת וזה קצת מעבר לרמה של החוברות, אבל אנחנו מדברים פה על אימג' מדברים, זה פודקאסט על אימג' אחרי הכל אנחנו מדברים פה על, על דברים מעבר לרמה הלדתית. האוגדן השלישי, שמכיל כאמור עד חוברת 14, יצא ביולי 2016. זה בזמן ההקלטה יותר משנה. האוגדן הרביעי עדיין לא קרוב במיוחד. ומאחר וזו קריאה כל כך מהירה, ומאחר ומאוד מאוד חשוב להם לסיים כל אוגדן, מין כזה קטע של, אוקיי, ומה עכשיו? כאילו, מה... אנחנו... האוגדן הראשון נגמר בארלתה מת. מה עכשיו? והעובדה השני נגמר, ב... היא הולכת להגיע למחוז, הבת שלו, ומה עכשיו? בגלל שהיא נגמר, ב... היא במחוז, ואנחנו יודעים שיש את הקשת המטורף, הוא שגם רוצה להרוג את קאוץ'בוס, ומה עכשיו? והתשובה היא, תחכו. תחכו, ותחכו, ותחכו עוד קצת. ואני לא יכול לדמיין מה זה לקרוא את זה מחובות, כי זה אומר שאתה אפילו, אתה צריך לחכות חודשים, ואתה מקבל עשרים עמודים, כאילו. כן, מה שאומר שנגיד סיפורים כמו אוגדן הראשון והשני, שזה ארבע חברות מספרות בעצם אותו סיפור. כן, זה בעיה גדולה שיש אצל אימן, שקשת הסיפור הראשונה יוצאת בזמן, ואז הם לוקחים הפסקה בין כל קשת סיפור שזה בסדר, אבל לפעמים ההפסקה כל כך ארוכה שאתה קצת מרגיש שאתה מאבד את הצפון, ודבר שני, יש הרבה פעמים הפסקות בתוך הקשתות סיפור. ככה זה כששני היוצרים שלך עובדים בשביל מרוויל קומיקס ומרוויחים טור וספיידרמן במקרים שלהם. אבל זה כן יוצר קצת ענמי בדרך שבה אני קורא את זה. וסדרה כמו סאגה, שאת לא מעריצה הכי גדולה, אם אני זוכר נכון. כן ראיתי נראה לי, את השתי אוגדנים הראשונים, ראיתי שהם לא התפתחו כל כך חלילתית, ואז אמרתי לעצמי שכשייצא כמות גדולה של אוגדנים, אני אחזור לזה ואקרא את זה ביחד. כשהאשכרה כאילו דברים יזוזו. כן, גם כן התחילה שנתיים לפני, אני חושב. סאזון בסטר, זה הם כבר באוגדן השמיני עכשיו. הם כבר, הם מוציאים באמת, הצוות שיוצרת סאגה הם כמו מכונה. אותו דבר הצוות שיוצר את הסדרה הראשונה שדיברנו עליה באימג'דיישן שור, גם כן כמו מכונה. חודש אחרי חודש, חוברת אחרי חוברת. וזה חשוב, אני חושב, שאתה קורא סיפור סדרתי, שיהיה לך תחושה מסוימת של המשכיות ושל הדבר הבא מגיע, אחרת זה נהיה במקום הסיפור הזה שנמצא אצלך כל הזמן. להסיפור שיש לך בבקברנר, וזה נהיה כזאת, מטרם נוחות, מטרם זה שבאמת קשה לשמור על קצב חודשי כשאתה אמן, אפילו כשאתה כותב ויש לך עבודות אחרות, זה קשה, אני מבין את זה לגמרי, אבל התוצאה היא באמת בעיה באיך שאנחנו צורכים את היצירה, באיך שאנחנו מנהלים איתה את הדיאלוג של קורא מול, מול אמן, מול היצירה. כי קשה, כאילו, לזכור פרטים, ורגע מי היה הדמות הזאתי, ומה היה שמו, מתי קרה מה. סאונד אני אגיד אה, לטובתם, וזה כשעשיתי את הקריאת רענון אה, לפני הפודקאסט, כי אני אקרא את האוגדנים כשהם יצאו, אה, היה לי מהר מאוד, אה, כאילו מהר מאוד נכנסתי בחזרה לקצב הענייני. אז זה עוד פעם, הכישרון המדהים של ג'ייסון אהרון זה שאתה אף לא מרגיש שאיבדת משהו. Uh, יכול להיות שזה גם נובע מהפשטות מה מה של הסדרה, כאילו בסופו של דבר יש פה הרבה דמויות, אבל אנחנו תמיד יודעים, כאילו מה, מהר מאוד ברור לך, אתה מציג את הדמות וברור לך בדיוק מי, מהעמוד הראשון מהעמוד השני, וכן יהיו לו לא עוד מימדים, אבל מה הפונקציה שלה בתוך העלילה המרכזית, תמיד ברור לך מי הבן אדם הזה ומה עושה בכל חוברת מחדש. נכון, אבל שאמרת, זה בעיה שכאילו... שהיא קיימת, כאילו, לא אוהב בסדרה הזאת של אימאג', היא קיימת בעוד סדרות, ו... לא יודעת, או רוקט גרל, גיליון ראשון ב-2014, גיליון שהיא כל חודש אמור לצאת שלוש שנים אחרי זה. כן, כן. אמור לצאת, זה בדיוק משפט המפתח. זה מסוג הדברים שכאילו, קצת קשה להמליץ לעקוב אחר, אחר חובות. אורקסטיין, <אח> <אח> שבע חוברות על פני חמש שנים אני מאמין, אפילו פחות. N.Y.X גם כן היה... אה, זה, זה מרוויל. ו... <laughs> אתה אומר זה בסדר. אני, אני אומר, אצלם זה נדיר, טוב, אצל מרוויל יש בעיות אחרות, אני אומר אצל אימייג' זה יותר אנחנו... נפוץ, כן. זה יותר נפוץ כי המודל הוא, היוצר מתחיל את היצירה והוא שולט בה אתה מוציא מתי שנוח לך להוציא, אתה מקבל את כל הכסף, אבל הבעיה היא שכל האחריות עליך. ובאמת מסתכלת על המקדימה של איך שאימץ' קומיס עובדת כיום, על ורטיגו, על תור הזהב של ורטיגו. שם תמיד היה לך את העורך הראשי של ההוצאה, האחרונה הייתה שלי בורד ולפניה קרן ברגר, שעומדות לך עם שוט מעל הראש ואומרות, זאת חוברת שיוצאת באופן חודשי. ניל גיימן, אני יודעת שאתה אמן וצורף אותיות, הגילון הבא של סנדמן יצא בעוד 28 ימים. תתחיל לעבוד. זה לא עבד להם, אבל עם... איך אפילו. עם אוברטשור על גיימון, זה לא עבד, קרן ברגר כבר לא הייתה שם, סנמן אוברטשור אבל יצא לפני מה? שלוש שנים, אני חושב שקרן ברגר כבר עזבה, זה יכול להיות שאני טועה, אבל זה באמת כשניל גיימן כבר היה כוכב הל שאף לא מעז להגיד לו כלום, אבל את יודעת הם אמרו בזמנו לניל גיימן כשהוא התחיל להיות מוכר, לגרנט מוריסון, לילד מור, כל האנשים הבריטים המחפחידים האלה היה לך מישהו שבא ואמר להם, חבר'ה, גם הקוראים, אני מבין שאתם יוצרים את היצירה האישית שלכם, אז הם יוצרים אותה כחלק מדיאלוגים קוראים, והקוראים צריכים לקבל את הפיקס שלהם. זה לא קורה באימייל של ימינו, אלא אם היוצר מראש, כאילו, אלא אם היוצרים בעצמם עושים את המאמץ, אף אחד לא הולך להכריח אותם. שזה, אני, זה, מין כזה, טוב למוצר המוגמר, כי אתה מקבל משהו מאוד, את יודעת, מהודק, ואתה יודע, מודק, ואת יודע מקבל חוברת, זה החוברת שהם רצוי להוציא. אבל אתה כבר לא זוכר מה קרה בחוברת לפני איזה קרצה לפני שלוש שנים. כן, והמוטיבציה לקרוא אה, חוברות בסדרות האלה שרצות, כאילו בעיניי, אה, מאוד נמוכה. אני כאילו, במקרים כאלה אני במאה אחוז אחכה כנראה לאוגדן. ואז היוצרים מתלוננים באידון שכזה, למה אנשים לא קונים אותנו בחוברות? <מח> אנחנו צריכים את הכסף הזה כל חודש, ואני כזה אתם לא מוציאים את זה כל חודש. כן. <מח> אוקיי, אה, אני אשאל אותך עוד שאלה. כן. דיברנו על הספורט. בתור אה, מעריצת מטאל ידועה. <laughs> אהבתי, אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. האם לקריאת הסדרה הזאתי, בעקבות קריאת הסדרה הזאתי, האם היית רוצה להאזין ליותר קאנטרי? אז דווקא הסדרה הזאתי פחות מדברת על קאנטרי. אתה יודע איזה סדרה, יותר, איזה סדרות יותר מדברות לכיוון קאנטרי? הסדרות נגיד של אמיר. שם קאנט... זה הרבה יותר מורגש של קאנטרי. שחקני פוטבול הרבה פחות מתכתב עם קאנטרי ממה שהיית חושב. קאנטרי זה הרבה יותר אה, תרבות, אומנם כן, גם תרבות של הסאורת, אבל הרבה יותר, אה, הרבה יותר כמו האיש אה, שנמצא בטבע וצד, זה, זה הכי קאנטרי שיש פה, כאילו, yeah. במובן הזה. שאר הדמויות פה, שאר התרבות פה, התרבות של הפוטבול זה, זה פחות, בעיניי לפחות, פחות מתכתב עם, עם הקאנטרי. אם היית צריכה להרכיב פסקול לסדרה הזאתי עכשיו בשליפה, מה היית מוציאה? וואו. למה היית מאזינה כשאת מקשיבה לדבר הזה? אני רואה לפעמים להאזין למוזיקה כשאני קורא קומיקסים מסוימים. האמת שמן הסתם הקשבתי למטאל כשהקשבתי לזה, אבל, אבל זה לא בהכרח <laughs> <laughs> בגלל שזה מה שהתאים. יותר, יותר <laughs> מסטודות, <laughs> פחות <laughs> מטאליקה, <laughs> אני מניח. כן, ברור. מן הסתם דברים שהם יותר סטונרים, כאילו המון רוק שיש לו... את הסאונד הזה של הסאוט, כל ה... לא בהכרח מאלבמה, הייתי אומרת יותר דברים שבאמת נמצאים מ... Mm. מקרוליינה, מהאזורים האלה. זה בעיקר כל מה סלאג'י למעשה. המון דום למעשה, גם. Mm. יש בזה משהו מאוד מאוד, דומי, لا, لا, לא, מאוד... לא, לא, דום. לא, זה של מרוויל קומיקס, את לא יכולה, כאילו. לא, לא, לא, אל תהיה ככה. אבל דום, דום שהוא, שהוא סלאג'י וסטונרי, mm. שהוא, אתה יודע, קצת יותר... אני יודע, אולי המאזין לו, לא תני לו שמות של להכות, קדימה. וואו. hit them hard. וואו, זה, זה... I hate god? לא, הייתי, משהו כמו איי-האב, משהו oh, כמו... Okay. אתה יודע, דברים כאלה, שזה דום שהוא טיפה יותר, mm. שיש לו סאונד שהוא טיפה יותר מלוכלך, כי זה מה שזה. יש פה משהו שהוא מאוד אפל, מאוד מאוד אפל לא במובן הקלאסי, אני לא יודעת לך אפל אלים וזה, אלא אפ, אפל, כמו שאמרת, קאנטרי, אבל לא, לא בסאונד של קאנטרי. זה, זה, זה אפ... מלוכלך מאוד. זה אפלה של אור יום, כאילו, זה לא, זה האימה, לא... של, זה לא האימה של החושך של כזה, ש... זה פשוט האימה של זה כזה. זה האימה אה? של בני אדם, האימה מבני, מבני אנוש, mm -hmm. האימה מ... mm -hmm. מהיכולת של בני אדם להיות בני אדם, במלוא ב... מובן המילה. וזה לגמרי כאילו, בעיניי כל הצלילים של הסלאג' כל הצלילים של הסטומר זה לגמרי זה, הרבה יותר מקאנטרי בעיניי. אוקיי, okay. uh, אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, אז אני אשאל שאלה שאני שואל מדי פעם את האורחים. Uh, עכשיו שקראתי את צעד המרטס ונהנית, האם היית ממליצה למאזינים על משהו שדומה? מה מבחינתך קומיקסים שמזכירים את סאודון וסטרדס? Uh, בכתיבה יש בזה משהו שהוא... כאילו, לא באופן ישיר, אבל טיפה מזכיר לכתיבה של גרטניס, כאילו, טיפה מזכיר לתגודס, או טיפה, mm. אתה יודע, דברים מסוימים, לא, לא הכל. כן. וטיפה למיר. למיר, במובן הזה שכאילו, גם למיר מציג לך עולם שהוא מאוד, אה, כאילו, ברור שזה בא מהעולם שלו, מציג לך דמויות במיקומים ב... ב... ב... מאוד... אה... מחוץ לציביליזציה, מה <כן, שנקרא. כן, מאוד, מאוד מנותק מהמציאות שבה אתה חי, כמו ב קאונטי, למשל. أو. אז זה ממש מרגיש לי, כאילו זה, יש איזשהו דמיון ב... בכתיבה של הדמויות, בעיניי לפחות. אני חושב שזה מעניין שהזכרת את גארטניס, לא חשבתי על זה עד, עד עכשיו האמת. גארטניס ספ ספציפית, אה... אולי טיפה פריצ'ר, אבל גודס ממש מרגיש לי, כאילו ממש יש... אה... הגיליון הוא של פריצ'ר שבו איזה פרודיה על סרטי אקשן בדרום, שבו ג'ודי וטיסי נתקלים בגיבור פעולה ועושים לו דברים אוהבים ונוראים. <laughs> אבל בכלל, זה מעניין כי גארטניס... למרות שהוא עבר לאמריקה כבר מזמן, כבר לפני יותר מעשור הוא התאזרח שם, הוא עדיין תמיד כותב על אמריקה בגלל מבט של חיצונית, והכתיבה שלו זה תמיד אמריקה המיתוס. וסטריאוטיפים <אז> מאוד מוגזמים. כן, לפעמים הוא משתמש בצורה טובה, לפעמים בצורה רעה, אבל זה תמיד כזה, הוא תמיד הולך על הארכיטיפים, זה כזה, הקאובוי, החייל, אה, איש החוק, אה, הגאנגסטר, סופרמן, יש סיבה שגיבור היה להארכיטיפים, זה סופרמן כי הוא הארכיטיפ האמריקאי. שיכול להשתמש בו כדי למדוד איך היחס שלו לעולדת הזאתי משתנה. ולעומת זאת, ג'ייסון אהרון, הוא תמיד היה מקומי, ומבחינתו הוא, הוא לא כותב על המיתוס, הוא כותב על המקום הזה, הדרום, וכן, הוא כותב את זה דרך הגזמה של אי-הכיף לקוראים, והדמויות... אני יודעת, אני לא הייתי שם, אני לא חושב שהאנשים הם, הם באמת כאלה, אני לא חושב ש... אני חושב שהקשת עם ה... שיוצא לצוד ונעקץ על ידי נחשים בשביל הכיף הדתי שלו, הוא הגזמה של רעיון קיים, כאילו, יכול להיות שיש אנשים כאלה מאוד מאוד נדירים, אבל הוא כן כותב עליהם בלא באופן מרוחק. האנשים האלה לא מייצגים שום דבר חוץ מאת עצמו. כן, בסוף זה כן בא ממקום שכמו שאומרים מהבית. כשגארטניס כן? פחות כותב מהבית, למרות שתמיד לגארטניס בכל דבר שהוא כותב תמיד יהיה דמות אחת לפחות שהיא מהבית. אבל גם כשהוא כותב על אירים הוא תמיד כותב עליהם באופן אה, מטאפורי. אה, אולי זה בגלל הרקע שלו, הוא צפון אירלנד, שזה חלק מאירלנד, אבל לא חלק מאירלנד. תלוי אם אתה שואל את אירלנד הרפובליקה, או את אירלנד שהיא חלק מאנגליה, והוא תמיד מאוד מתעסק ברעיון של הסכסוך המקומי <ספק> והצורך <ספק> שלהם <שנים> לחפש זהות. <האח> היה לו קומיקס שלם של judge the שבו מסתבר שאירלנד עתידי פארק תיירות. <האח> כאילו, כל אירלנדי פארק תיירות בשביל אנגליה, שבאים לשם לראות את הסטרוטיפים והאנשים האלה מנסים למצוא את הזהות העירית המקומית ולא מצליחים כי הם איבדו אותה לגמרי. אבל כן, אניס זה נקודה טובה. אם אתם ננהלתם מסעונד מבאסטרדס, טוב, תחזרו אחרון ליצירה הקודמת של ג'ייסון אהרון לסקלפט, שבאמת באמת מזכירה אותה, ולסקלפט יש את היתרון שכאמור, היא כבר נגמרה, אז אתם לא צריכים לחכות חודשים בין כל, קש, בין כל קשת סיפור ובין כל גיליון? וואו, זה ללא ספק נחמד ומרעניין ביחס... גם נכון, שצריך לחכות לזה אימץ. אין הרבה קומיקס פשע בצורה הזאת, אני מרגיש, וזה חבל. יש, יש כל כך, כאילו, בשנים האחרונות אנחנו רואים התפוצצות איטית של אה, ז'אנרים בקומיקס, שפעם זה היה, את יודעת, כשאני גדלתי, כשאת גדלת, זה היה בעיקר גיבורי על, ולאט לאט זה נבנה מעבר לזה, כאילו, יש עכשיו, במסרק, כאילו, תמיד היה בשוליים, אבל עכשיו, את יודעת, הולכת לאימיץ' קומיקס, ויש גם אה, מדע מדיוני, פנטזיה ואימה. כן, אימץ' קומיקס הם מייצגים את הדף החדש שנפתח במידה ראשונה. כן, אבל סדרות פשע יש מעט יחסית, ורובם, להודות על האמת, חוץ מסרדות מנסות בשנים האחרונות, לא התלהבתי במיוחד. אני זוכר שניסיתי את פיפאם פיבס והיה בסדר, והקייפר היה בסדר, ואני לא זוכר מה זה היה אפילו הארד פראפס או משהו של בסדר, אבל אף אחד מהם לא הרגיש... נכון ומתאים כמו סאונדנברסטורדס. לא, אני מבינה מה את מתמידן, כי זה כאילו סדרות פשע שזה לא בהכרח... יש הרי ממש מה שנקרא... אה, סליחה, קרימינל של ברו בייקר ופיליפס, זו בעת פשע מצוינת. כאילו, קוראים לזה קרימינל, אני חייב להזכיר את זה. תראה, זה קצת אובייס, אבל כן, אני חושבת שמה שנחמד בסאונדנברסטורדס זה כאילו... זה מאפיה וזה לא מאפיה, okay. אתה מבין? זה כאילו, זה סוג של... זה אורגנאייסט קריים, אבל זה לא אורגנאייסט קריים. זה קצת אחרת, זה יותר... דיס אורגנאייסט קריים. דיס אורגנאייסט קריים. זה נגיד משהו שכאילו לא בהכרח... אתה רואה את הרבה ממנו בקוניקס, בעיניי לפחות. כי זה יותר, זה הרבה יותר כזה פשע מאורגן, אבל, אבל כאילו, כמו שאומרים, קרו קאונטי, כאילו. Okay. זה בכל זאת מחוז. זה בסדר גודל. מאוד מאוד מאוד קטן של פשע מאורגן, להבדיל ממה שבדרך כלל מציגים בקומיקס, שזה נגיד, הא, המאפיה של ניו יורק, או אותו דברים כאלה שהם זוהרים וראינו כבר בקולנוע, וראינו כבר מפה ועד להודעה חדשה בערך. זה הרבה, זה הרבה יותר כאילו, בעיניי, יש בזה משהו יותר חדש, יש בזה משהו יותר כאילו רענן בטעם שלו. אוקיי, okay, מקובל עליי? טוב. סאונדון uh, בסטרס, שלוש הגדולים יצאו בינתיים, עד עכשיו נהנינו מכולם. Uh, מי שרוצה לשמוע עוד פרקים קודמים של אימג'ניישן אפשר למצוא באלילום, בלוג הקומיקס הטוב בישראל אפשר למצוא גם פרקים קודמים של ופאטקסט דוואטשמן, כן, מי סדרה קודמת שבה דורין התארכה. כן, כן. דורין את רוצה לקדם משהו שלך, איזושהי עבודה, פעולה, לא חייבת להיות קשור לקומיקס? אה, לא, אין לי גוף משהו. ספציפי שאני רוצה לקדם כרגע, חוץ מ... תקראו עוד המון המון קומיקס. אוקיי, אני תמיד הולך על בוא נקדם קומיקס, כן. כן, מלא מן הקומיקס, ותמשיכו להאזין לעלילו. טוב, אז על הפעם הבאה, אני הייתי טוב שפירא. אני הייתי דורין. ותקראו קומיקסים, של לימג'. סיפר קיוט ספק יא ספק יא ספק יא ספק שתוק מוביין אום אום אחלה מנהל כפי שווה פעם בלום וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו